פרק כ"ה גם אלה משלי שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיה מלך יהודה. כבוד אלוהים הסתר דבר וכבוד מלכים חקור דבר. שמיים לרום וארץ לעומק ולב מלכים אין חקר. הגו שיגים מכסף ויצא לצורף כלי. הגו רשע לפני מלך, וייכון בצדק כסאו. אל תתהדר לפני מלך, ובמקום גדולים אל תעמוד. כי טוב אמר לך, עלי הנה, מהשפילך לפני נדיב, אשר ראו עיניך. אל תצא לריב מהר, פן מה תעשה באחריתה, בהכלים אותך ריבך ריב את רעך, וסוד אחר אל תגל. פן יחסדך שומע, ודיבתך לא תשוב. תפוחי זהב במשכיות כסף, דבר דבור על אופניו. נזם זהב וחליג חתם, מוכיח חכם על אוזן שומעת. כצינת שלק ביום קציר, ציר נאמן לשולחיו, ונפש אדוניו ישיב. נשיאים ורוח וגשם אין, איש מתהלל במטת שקר. ואורך אפיים יפותה קצין, ולשון רכה תשבור גרם. דבש מצאת, אכול דייקה, פן תשבענו והכה אותו. הוקר רגלך מדבית רעך, פן יסבעך ושנאיך. מפיץ וחרב וחץ שנון, איש עונה ורעהו עד שקר. שן רועה ורגל מועדת, מפתח בוגד ביום צרה. מעדי בגד ביום קרה, חומץ על נאטר. ושר בשירים על לב רע. אם רעב שונא אחא, האכילהו לחם, ואם צמא, השקהו מים. כי גחלים אתה חוטא על ראשו, ואדוני ישלם לך. רוח צפון תחול אל גשם, ופנים נזעמים לשון סאטר. טוב שבת על פינת גג, מאשת מדיינים ובית חבר. מים קרים על נפש עייפה, ושמועה טובה מארץ מרחק. מעין נרפס ומקור מושחת, צדיק מט לפני רשע. אכול דבש הרבות לא טוב, וחקר כבודם כבוד. עיר פרוצה אין חומה, איש אשר אין מעצר לרוחו.